Poselství poletující oblohou. Byl to hřích před tváří. Ta logika se zdála polémě neochvějná. Pomáhala coto kopat dva hroby. Modlitby věřících putovaly k Nugátovi, takže stoupaly vzhůru. Celá řada neviditelných věcí, jako svatost, milosedenství a seznam hříchů, před tváří z tohoto týdne, Naopak klesaly od Nugáta dolů k věřícím. Jediné, co bylo zakázáno, byly zprávy, které putovaly od jednoho člověka k druhému ze strany na stranu. Mohlo by dojít ke srážkám. Tedy pokud jste věřili v Nugáta, samozřejmě. A v modlitby. Cotino pravé jméno byla Alice. Svěřila se, co to a poléně, když spolu kopali, ale bylo dost těžké spojit si tohle jméno s malým, hubeným a špatně ostříhaným chlapcem, který skoro neuměl zacházet s rýčem. Když s vámi mluvil, stával příliš blízko k vám a upíral vám pohled někam přes levé rameno. Co to věřila v modlitby? Věřila ve všechno. To z ní dělalo osobu, s níž se poněkud obtížně komunikovalo, pokud jste taky nevěřili. A Poléna však cítila, že ten pokus musí podniknout. Jak si stará? Co to? Zatímco přihazovala další hlínu. Dev. dev. devatenáct poli! Odpověděla: Co to? A proč si narokovala? Ve vodkyně mi to přikázala. A právě to byl důvod, proč s co to nikdo moc nemluvil. Co to? Víš, že nosit mužské šaty? Je hříchem před tváří nugátovou, je to tak? Jsi hodná, že se mi to připomněla Poli, přikývla co to bez jediného náznaku ironie. Ale vévodkyně mi řekla, že nic, co podniknu ve snaze vykonat svůj úkol, nebude považováno za hřích před tváří. Tak úkol, opakovala Apoléna a snažila se, aby její hlas zněl podře. A jaký úkol to je? Mám převzít velení armády, odpověděla co to. A poléně se zježily vlasy v zátelku. Ano, ano, ve vodkyně vystoupila ze svého obrazu, když jsem spala. Řekla mi, abych se okamžitě vydala do údolí nějaku. Promluvila ke mně malá matka kváku. Poručila mi, řídí mé kroky. Vyvedla mě z bědného otroctví. Jak by tohle mohlo být hříchem před tváří? Mámeč, pomyslela si Apoléna. A taky rýč, musím s ní opatrně. To je hezké, přitívla. A musím ti říci, že jsem v životě nepoznala takové kamarádství a lásku. Pokračovala nadšeně co to. Těch posledních několik dní to byly nejkrásnější dny mého života. Vy všechny jste mi ukázali tak laskavou a jemnou tvář. Malá matka mě vede. Vede nás všechny, váku. Ty tomu přece taky věříš, že? Vysvětl měsíc a odhalil stopy slz ve špíně na jejich tvářích. Hm, zabručila Apoléna nezávazně a tě přemýšlela, jak se vyhnout haní. Pak na to přišla. Ehem, ty víš, že jsem se vydala hledat svého bratra? No, to tě jistě ctí, to jistě ví i vévodkyně. No, takže i já to dělám kvůli vévodkyni, pokračovala Apoléna a cítila se přitom hrozně. Myslím na vévodkyni neustále to připouštím. To byla pravda, jen v trochu jiném smyslu. Připadala se jako podvodnice. Jsem tak hrozně ráda, že to říkáš, Kvaku, protože jsem si už myslela, že jsi odpadlík. Ale ty to říkáš s takovým přesvědčením. Možná, že je právě tohle ten správný čas, abychom poklesli na kolena a pozvedli. Co to? Stojíš na hrobě jiného člověka? Upozornila ji Apoléna. Všechno chce své místo a svůj čas, víš? Vraťme se k ostatním, ano? Takže nejšťastnější dny dívčího života, co to strávila poklusem lesem, kopáním hrobů a v pokusu vyhnout se vojákům obou válčících stran? Potíž s Apolénou byla v tom, že měla mozek, který si kladl otázky i v takových případech, kdy opravdu, ale opravdu nestála o to znát odpovědi. Takže vodkyně k tobě neustále mluví, je to tak? Řekla, když hledali cestu zpět temným lesem. Samozřejmě. Naposled, když jsme byli v poplešku a spali v tom baráku, říkala mi, že to zatím všechno probíhá moc dobře. Ne, už se neptej, jen žádné další otázky. Ozývala se jedna část a na mozku, ale ona ho pouhé zděšené zvědavosti ignorovala. Co to byla hodná? Hodná takovým tím poplašeným způsobem, ale mluvit s ní bylo jako pokoušet se strhnout si z Víte, co pod tvrdou vrstvou nejspíše najdete, ale stejně vám to nedá a zkoušíte to dál. Poslyš, a co si vlastně byla, než se přihlásila k vojsku? Co to na ní vrhla děsivý úsměv? Co jsem byla já? Většinou byli oni mně. Na malé mítině nedaleko lesní cesty se vařil čaj. Několik členů oddílu drželo hlídky. Nikomu se nelíbila představa, jak se kolem plíží neznámý muži v černém oblečení. Piks hna? ozvala jsem žoura a nabídla jim hrnky s čajem. Ještě před dvěma dny tomu říkali hrnek sladkého čaje s mlékem, ale přestože se zatím neuměli jako vojáci chovat, rozhodli se, že už budou alespoň jako vojáci mluvit. Co se děje, řekla Apoléna. Nevím, pokrčela mžoura rameny. Serža a Rupert šli támhletím směrem a zajadce vzali sebou, ale nám, obyčejným blátotlačům, se nic neřekne. To slovo je blátošlap, myslím. Upozornila ji, co to a vzala si čaj. No, uvařila jsem hrnek i pro ně. Mrkněte, co se vám podaří zjistit, jo? A Poléna do sebe vlila čaj, chopila se obou hrnků a spěchala pryč. Na okraji mítiny stál maledikt a opíral se o strom. Jedna věc se musela opírům přiznat. Nikdy nevypadaly špinavě a ošumněle. Oni byli, jak je to slovo, dezabilé. Znamenalo to něco jako neupravení, ale neupravení v dokonalém stylu. Tentokrát měl maledikt rozepnutou blůzu a balíček cigaret si zastrčil za pásku své čáky. Když procházela kolem kývlí na pozdrav samostřílem: Kvaku? Ano, desátníku? Nemáš v náhodou trochu kafe? Lituju desátníku. Jen čaj? Čertu. Mledykt kopl patou do stromu za ním. Poslyš, vrhla se srovnou na toho chlapa, co chtěl polknout tu šifru. Jak je to možné? Prostě štěstí, odpověděla Apolena. No to určitě. Zkus to znovu. Mám naprosto dokonalé noční vidění. No dobrá. Podívej, ten vlevo dal na útěk. A ten uprostřed odhazoval signalizační trubku a sahal po meči. Ale ten napravo si myslel, že vstrčit si právě teď něco do úst je důležitější, než bojovat nebo sedát na útěk. Spokojený. A to všechno si pochopila za těch několik vteřin? To bylo chytré. No dobré, ale zapomeň na to ano. Nechci, aby si mě lidé moc všímali. Vždyť já vlastně nechci být ani tady. Chci jenom najít svého bratra, chápeš? Dobrá, chtěl jsem ti jenom říct, že tě někdo viděl. A ten čaj by si měla raději odnést co nejrychleji, než jeden druhého zabijí. Ale jsem se na nepřítele pořádně podívala. Pomyslela si, a Poléna vztekla, když se vydala na další cestu. Já neču měla, co dělají ostatní vojáci. Kdo si ten chlap myslí, že je? Nebo ta ženská? Chvilku se prodírala křovým a pak zaslechla zvýšené hlasy. Nemůžete močit neozbrojeného muže, to byl rubaškův hlas. No, na to, až se ozbrojí, rozhodně čekat nebudu, pane. Jistě ví spoustu zajímavých věcí. A je to vyzvědač, špion. Neopovažujte se ho znovu kopnout do žeber. To je rozkaz, seržanté. Ale když jste na něj, milí, tak to nefunkuje, že ne, pane? Pěkně prosím, s cukrovou polevou nahoře rozhodně nepatří mezi úspěšné výslechové metody. Vy byste tady vůbec neměl být, pane. Vy byste měl říct, hej, seržante Honzárumé, vymáčkněte z toho vězně, co můžete, a pak si někde v klidu sednout a počkat, až vám přijdu říct, co jsem z něj vymáčkl, pane. Už jste to udělal zás? – Co? Co jsem udělal? – Zase jste ho kopl? – Ne, nekopl. – Seržante, dal jsem vám rozkaz. – A co? – Podává se čaj? Zavolala na ně Apoléna vesele. Oba muži se otočili. Jejich výrazy se změnily. Kdyby byly ptáky, začalo by jim pomalu přiléhat na čepířené peří. – To je zpěváček, usmál se rubaška. – Výborně! No jo, seš dobrý, už klíbal se na Apolénu Honzárum. Jak se zdálo, na přítomnost ochladila rozpálené hlavy. Oba muži usrkávali čaj a jeden druhého únaveně pozorovali. Měl jste si všimnout, seržante, že ti muži na sobě měli uniformu první roty čtvrtého praporu zlobenýských lučištníků padesátého devátého pěšího pluku. To je zkušená bojová jednotka. Ozval se po chvíli rubaška s chladnou zdvořilostí. To není uniforma špiona, seržante. Ano, pane, ale pak se o ty uniformy moc nestarají, pane. Mají jako čuňata, vždy dokonce nemají ani veleštěné knoflíky. Hlídkování za frontou v týlu nepřítele to není špionáš, seržante. Vy sám jste se musel takových podniků několikrát účastnit. Víckrát, než byste spočítal, pane. Ale taky jsem věděl, že jestli se dám chytit, dostanu každopádně pořádnou nakládačku a to jen, když budu mít štěstí. Jenže tyhle jednotky jsou nejhorší ze všech, pane. Vy si klidně sedíte někde z dohledu kousek za frontou, myslíte si, že jste v bezpečí a nějakej seviněk se sková do křoví na vhodném kopečku, pak si přesně odhadne vzdálenost a sílu větru a prožene vašemu kamarádovi šíp hlavou. Pozvedl dost podivně vyhlížející luk. Vidíte tyhle věcičky? Měli je všichni... Je to pětka, barlejka, silnoruka, dvakrát ohýbaný nad standard. Vyrábí je v tom zatraceném porku, To je skutečně vražedná zbráň. Já trvám na tom, aby jsme mu dali šanci, pane. Ať nám řekne všechno, co ví, aby mu dopřejeme lehkou smrt. Nebo nám neřekne nic a bude to horší. Ne, seržante. Je to nepřátelský důstojník zajatý v boji, a jako takový má právo na slušné zacházení. Ne, pane, je to seržant a ti si vůbec žádné ohledy nezasluhují, pane. Já bych to měl vědět. Jsou a záludní a jinak celkem k ničemu. Kdyby to byl důstojník, tak bych o něčem takovém nemluvil, pane. Ale seržanti jsou mazaní, pane. Spoutaný vězeň vydal jakýsi neurčitý zvuk. Povolte mu ten roubík zpěváčku řekl Rubaška. Zcela instinktivně, i když byl ten jen několik dní starý, se Apoléna obrátila k Honzárumovi. Seržant pokrčil rameny. Stáhla vězně na bradu hadr, který měl přes ústa. Budu mluvit, řekl vězeň a vyplivil několik bablněných žmolků. Ale ne s tou bečkou sádla. Jsem ochoten vypovídat Důstojníkovi, ale toho chlapa ode mě držte dál. Ty nejsi v pozici, kdyby jsi smohl diktovat nějaké podmínky vojáčků, Zavrčil Honzárum. Seržante, ozval se Rubaška, určitě je v táboře mnoho věcí, na něž byste měl dohlédnout. Prosím, udělejte to. Pošlete sem dva chlapy, když tady budeme čtyři, nic proti nám nezmůže. Ale to byl další rozkaz, seržante, přerušil ho Rubaška. Když Honzárum vstekle oddusal, obrátil se k vězni. – Jak se jmenujete, člověče? – Seržant vyčnil: Jestli máte trochu zdravého rozumu, pane, rozvážete mě jako někoho, kdo se dobrovolně vzdal. – Někdo, kdo se vzdal? – opakoval Rubaška, když na mítinu vběhly ozbrojené a poplašené Igorína co to? Jasně, a já za vás pak ztratím nějaké to slovíčko, až vás hoši chytnou. Nechtějte ani vědět, kolik lidí vás hledá. Mohl bych dostat napit, prosím? Cože? Ale ano, jistě. Přikývl rubaška, jako kdyby ho přistihli při tom, jak dělá něco nevychovaného. Spěváček, doneste seržantovi trochu čaje, ano. A proč nás všichni ti lidé hledají, to byste mi neřekl? Věčnil na něj významně zamrkal. Vy to fakt nevíte? Ne, Zavrtěl Rubaška hlavou. Takže vy to doopravdy nevíte? Teď už se vyčnil smál. Na spoutaného muže byl až příliš uvolněný a Rubaška mluvil jako příjemný, ale ustaraný muž, který se snaží mluvit pevně a rozhodně. A Poléna to viděla zcela jasně jako situaci, kdy se dítě pokouší blafovat v pokru proti muži jménem dok. Nestojím o žádné hádanky člověče. Tak ven s tím! zamračil se Rubaška. Vždyť o vás ví každý. Vy jste obludný regiment. Tak vám říkají. Bez urážky, samozřejmě. Říkají, že máte trola, upíra a igora a vlkodlaka. Říkají, že jste. <hý> říkají, že jste přemohli dragony. K Heinricha a jeho gardu sebrali mu boty a nechali je odejít jen tak, úplně nahatý. V nedalekém křoví začal tlouct slavík. Chvíli zpíval nikým nerušen. Pak řekl Rubaška, pch, to no ne, to se mýlíte, ten důstojník to byl kapitán Lulanič. No jasně... Vy mu strčíte podno svoje meče a on vám bude věšet na nos, kdo ve skutečnosti je, bodejď. <laughs> Slyšel jsem od jednoho z kámošů, že ho jeden z vašich chlapů nakopl do piškuntálí, ale já ten obrázek ještě neviděl. Někde si udělal jeho obrázek ve chvíli, kdy ho nakopli? Zvala se zhrozená Apoléna přiškrceným hlasem. Zaplavila ji náhlá hrůza. Ne, ne, to ne. Ale všude se šíří jeho obrázek, ona jeho muži jsou na něm v řetězech a prý ho poslali klikačkami i do Angmorporku. A je se ho to? Vypravila ze sebe Apolléna a v duchu proklínala o to šreklicha i s jeho obrázkovým aparátem. No, jak bych vám to řekl? Dotčený? Ne, neřekl bych, že je dotčený. Pobouřený by bylo asi lepší slovo. Be sebe vstekem by to možná vystihovalo ještě líp. Prostě vás teď hledá spousta lidí mládenci. To jste provedli dokonale. Dokonce i rubaška si všiml, jak se Apoléna stísněně ošívá. Ehm, zpěváčku, to jste byl vy, že kdo ho? Apoléně neustále zněla hlavou stejná slova. Ach bože, já nakopla prince do piškuntálí. A rotovala jí tam jako veverka v mlínku pak ale narazila na něco pevného. Jistě, pane, odpověděla ostře, ale pokoušel se obtěžovat mladou ženu, pane, pokud si vzpomínáte. v usteraný výraz zmysel a změnil se ve výraz dětské lstivosti. Ale ano, máte pravdu, dost neomaleně tam nabízel svého povstalce, je to tak? To jistě, pane, i když s povstáním to nemělo nic společného, pane, odpovídala Apoléna. Vičněl se podíval na coto, která s rozhodným výrazem svírala kuši, jíž se, jak Apoléna dobře věděla, ve skutečnosti velmi bála a na Igorínu, která by raději držela skalpel než šavly a taky nevypadala nejlíp. Apoléna se všimla krátkého úsměvu, který mu přelétl po tváři. A tak to bylo, seržante večněle. obrátil se nadporučík k kvězni. Samozřejmě obavíme, že v době války někdy dochází k odporným činům, ale není to něco, co bychom očekávali od královského prince zvládnoucího rodu. Nadporučí Krubaška čitli jen ty historické knihy, které byly orientovány na techniku. Jestli máme být pronásledováni, protože jeden mladý voják zasáhl dříve, než se stalo ještě něco mnohem nechutnějšího, pak ať nás pronásledují... No, tak tohle na mě opravdu dělalo dojem. No, takže skutečně potlní rytíři, co? No, tak to se vám musí připočíst k dobru nadporučíků. Myslíte, že bych mohl dostat ten čaj? Hrubaškova propadlá hruď se při té pochvale veditelně vyklenula. Jistě, ten čaj z piváček, když budete tak laskav. A vás tři tady mám nechat s tím chlapem, ze kterého vyzařuje nepříliš zakrývaný úmysl uprchnout za každou cenu. Možná, že by tam mohl zajít vojín tupeček a na slovíčko zpěváček. Vyštěkl na ně rubaška. Přitáhl si ji k sobě, ale a nespouštěla oči ze seržanta Vičnila. Byl spoutaný na nohou i rukou, ale chlapovi, který se ušklíbal tímhle způsobem, by nevěřila a někdy by byl přibitý ke stropu. Zpěváček, vedete si skvěle a jste velmi užitečný, ale já nedovolím, abyste neustále diskutoval o mých rozkazech, syklo Rubaška. Konec konců jste jen můj burš. Snažím se tady velec spokojenému mužstvu, ale vyšadu doti poslušnost. Prosím, je to jasné? A Poléna si připadala jako člověk, kterého nečekaně potrhala zlatá rybička, ale musela připustit, že rubaška má svou pravdu. Ehm, promiňte, pane, přikývla a pospátku ustupovala tak dlouho, dokud to jen šlo, aby nepropásla konec tragédie. Pak se otočila a rozeběhla. Honzárum seděl vedle ohně, přes mohutná kolena měl položený zajadců fluk, a velkým kapesním zavírákem si krájel jakousi černou klobásu. Klidně živíkal. Kde jsou všichni ostatní pane? Zeptala se Apoléna a rozhlížela se po pohrnku. Poslal se mě širší okolí zpěváček. Jestli tady má ten fešák kamarády, pak opatrnosti nikdy nezbývá. Což dávalo dokonalý smysl. Znamenalo to prostě to, že polovina oddílu byla poslána pryč. E, seržante, vzpomínáte si na toho kapitána tam v Poplesku? Byl to... <laughs> Mám skvělý sluch, zpěváček. Takže vy jste ho nakopil do královského majestátu, he? <laughs> o To je to zajímavější, ne? To špatně dopadne, seržante, vím to... Prohlásila Apoléna, dala kotlík z háku nad ohněm a než naplnila čajovou konvici, polovinu vařící vody velela. Žvíkáte vy vůbec, piváček? zeptal se Honzárum. Prosím, seržante, odpověděla Apoléna nepřítomně. Seržant k ní natáhl nůž, na jeho špičce byl napíchnut kus jakési černé a lepkavé hmoty. Tabák, švíkací tabák. Dávám přednost černýmu srdci před šťastným námořníkem, protože má rumové aroma, ale ostatní tvrdí, že... Seržante, ten člověk uteče. Já vím, že uteče. Nadporučík sice tvrdí, že se to nemůže stát, protože tam velí, ale já vím, že nevelí. Vede to ten druhý, seržante. Je přátelský a Bůh ví, co ale pozná se to na očích, seržante. Vím určitě, že nadporučík Rubaška ví, co dělá zpěváček odpověděl seržant poněkud škrobeně. Nebudete mi přece vykládat, že by jeden spoutaný muž dokázal přemoci vás čtyři, nebo ano? Ach, ještě cukr, zvolala Apoléna. Je tamhle, v té staré černé plechovce. Apoléna nasypala do šálku trochu nejhoršího čaje, jaký se kdy v táboře uvařil a rozeběhla se zpět na mítinu. K jejímu úžasu zajatec, stále ještě spoutaný na nohou, seděl s nadporučíkem a opíral se zády o strom. A Poléna se poněkud uvolnila, ale ne příliš. Takže teď víte, jak se věci mají, pane, říkal seržant právě. Žádná hanba, když to teď zdáte, chápete. On vás lapne opravdu brzy, protože se to pro něj stalo osobní věcí. Ale kdybyste se mi vzdal a šel se mnou k naší posádce, udělal bych všechno proto, aby se vám dostalo veškerý úlev. Jistě nestojíte o to, aby vás teď chytili těžcí dragouni, že? Víte, oni celkem nemají žádný smysl pro humor a... Čaj, hlasila Apoléna. Ach, děkuji vám, zpěváčku, řekl Rubaška. No, myslím, že bychom mohli konečně uvolnit seržantovi Věčnilovi ruce, že? Ano, pane, řekla Apoléna a myslela si přitom, ne, pane. Muž k ní natáhl svá spoutená zápěstí a Apoléna opatrně napřáhla kupředu nůž, zatímco hrnek s čajem držela připravený jako zbraň. To je opravdu šikovný mládenec, nadporučíku, řekl Vičnil. Myslí si, že se chystám skočit buď po jeho noži, nebo po něm samotném, hodnej kluk poléna přeřízla pravas, ruku s nožem rychle stáhla dozadu a nabídla zajatci hrnek. A uvařila ho už vlažný, aby to nebolelo, kdybych mu ten čaj vychrstl do tváře. Pokračoval, vyčněl. Pak vrhl na Apolénu přímý a počestný pohled, jaký na vás dokáže vrhnout ty nerozený lhář a podvodník. A Apoléna ho vydržela. Lež, salež. No, ano, či lidé z Ankmorporku mají na káře malý tiskaský lis, tam na druhém břehu řeky. Pokračoval Věčněl a neustále přitom pozoroval Apolénu. A kvůli morálce, říkali. A skutečně ten obrázek poslali semafory i do ankh -Morporku. Jak to se mě neptejte. Jo, je to moc pěkný obrázek. Odvážní nováčkové napráskali zlobenýské elitě stojí pod ním. Je to legrace. vypadá to jako když ten pisálek nevěděl, že je to princ, ale my všichni jsme ho poznali. Jeho hlas nabral ještě přátelštější odstín. Hleďte, přátelé, já jsem stejně tak pěšák jako vy a jsem vždycky proto udělat z těch zatracených konáků šašky. Tak pojďte v klidu se mnou a já dohlídnu alespoň na to, že zítra večer nebudete uléhat v řetězech. To je to nejlepší, co vám mohu nabídnout. Usrkl čaje a dodával. Je to mnohem lepší nabídka, než jakou dostal zbytek vašeho desátého, to vám řeknu. Slyšeli jste, že byl téměř celý pobyt? A Apolánin výraz se nezměnil, ale cítila, jak se jí vnitřnosti stahují do malého sevřeného chumlu. Dívej se mu do očí, dívej se mu do očí, lháři, lháři. Pabit, opakoval rubaška. Vyčněl upustil hrnek s čajem. Levou rukou vyrazil z rukou, co to samostříl, pravou vytrhl Igoríně z ruky šavly a ohnutou čepelí švihl k provazu, který mu svazoval nohy. Stalo se to rychle, dřív než kdokoliv dokázal zaostřit na změnu situace a v zápětí už stál seržant na nohou, udeřil rubašku do tváře a sevřel mu krk ohbím paže. A ty jsi měl pravdu, chlapečku, sdělil Apoléně přes rubaškovo rameno. Mám zatrasený štěstí, že důstojníkem nejseš ty, co? Poslední je čaje z hrnku se vsakovaly do země. A Poléna pomalu spustila ruku ke své konkuši. To nedělej. Jediný krok, jediný špatný pohyb a já ho podříznu, varoval seržant. Nebyl by to první důstojník, kterého jsem odpravil, to mi věste: Rozdíl mezi nimi a mnou je v tom, že mně je to jedno. Pět hlav se otočilo. Stál tam Honzáru, jeho škulatý obrys se rýsoval proti záři vzdáleného táborového ohně. V rukou držel zajadců fluk natažený naplno a mířil přímo na seržanta, aniž ho nějak vyváděl z míry fakt, že mu v cestě leží nadporučíkova hlava. Rubaška zavřel oči. Vy byste zastřelil vlastního důstojníka. Ozval se nevěřícným hlasem, vyčnil. Jasně, a taky by to nebyl první důstojník, který ho sem odkrouhnul. Nepůjdete nikam, příteli, jen k zemi. Po dobrém nebo po zlém, Mně je to fuk. Luk tiše zaskřípal. Blafujete, pane, při mé přísaze, já nejsem žádný blafař. A mimochodem, myslím, že jsme zatím nebyli představeni. Menuju se Honzárum. Mužovo chování se změnilo tak, že by se to dalo nazvat celotělní událostí. Zdálo se, že se zmenčil, jako kdyby si každá jeho buňka těše pro sebe povzdechla, no nazdar. Celý ochabl a rubaška se poněkud uvolnil. Nemohl bych, začal muž. Pozdě, odpověděl Honzárum. A Poléna nikdy nezapomene na zvuk šípu, který zasáhl cíl. Zavládlo ticho. A pak tiché zadunění, když vyčnělovo tělo konečně ztratilo rovnováhu a sesulo se k zemi. Honzárum opatrně odložil luk. Aspoň konečně zjistil, má tu čest. Řekl, jako kdyby se vůbec nic nestalo. Vlastně je to škoda. Zdálo se, že je to celkem slušný chlap. Ještě zbyla trocha toho bahna, zpěváček. Nadporučí Krubaška velmi pomalu pozvedl ruku k uchu, kterým šíp proletěl na cestě k cíli a pak se podivnou hostejností zadíval na krev na svých prstech. Za to se omlouvám, pane. Naskytla se tahle jedna jediná šance a já si pomyslel, no dobrá, vždyť je to jen škrábanec do masa. Dejte si tam pěknou zlatou náušnici a budete oblečen přesně podle nejnovější módy. Trošku větší zlatou náušnici, měl bych asi říct. Nevěřte tomu všemu, co vám tady navykládal o tamovencích. Byly to jen lži. Mám rád, když se něco děje. Takže mi teď především řekneme někdo z vás, co teď uděláme. Em, pak mé tělo? Pokusila se Igorina. To taky, ale podívejte se mu na boty. Má malý nohy a plesní vinci mají mnohem lepší boty než my. Máme okradnout boty mrtvému, seržante? Zrozila se co to. Je to mnohem snažší, než je stahovat živému. Ocekl jí ale když viděl jejich výrazy tón jeho hlasu se poněkud zmírnil. Mládenci, tohle je válka, chápete. On byl voják, všichni byli vojáci, vy jste taky vojáci, více méně. Žádný voják se neodřekne ani slušného jídla, ani dobrých bod, to je plítvání. Slušně je pohřběte a odříkejte u jejich hrobů modlitby, které znáte a doufejte, že přijdou tam, kde se už neválčí. Spěváček, sežeňte všechny ostatní. Igore, zadu z oheň a pokus se udělat to tak, aby to vypadalo, jako že jsme tady nikdy nebyli. Vyrážíme za pár minut. Nech se rozední, můžeme urazit pár mil. Rubaška byl stále ještě jako ochrnutý, ale jak se zdálo, teď se trochu probral. Cože? Aha, och, správně, jak jinak. Ehm, ano, Seržante, pokračujte. Od Honzárumovy triumfální tváře se odrazila zmírající záře plamenů. Jeho oči se v rudé záři podobaly černým vesmírným dírám, usmívající se ústa pekelné bráně a tělo jakoby na sebe vzalo podobu obludy z děsivého snu. On dovolil, aby se to stalo. Tím si byla Apoléna jistá. Poslouchala rozkazy, neudělal nic špatného. Jenže nám mohl poslat na pomoc Nefrýtu a Maledikta, místo to a Igoríny, která je se zbraněmi hrozně pomalá. Poslal ty druhé. Luk měl připravený. Hrál hru, v níž jsme byli figurkami a vyhrál. Její otec a další návštěvníci u vévodkyně zpívali píseň Ubohý starý vojáčku a na oknech se dělala námraza. Ubohý starý vojáčku. Až přijde den a já se k vojsku dám, seržantem mým bude ďábel sám. V záři ohně se úsměv seržanta Honzáruma měnil v krvavý půl měsíc a jeho bluza měla barvu válečného nebe. Vy jste mý malý hoši, zařval, já už na vás dohlídnu. Než Honzárum nařídil přestávku, ušli celých šest mil, a kraj kolem nich se začal měnit. Bylo tam více kamení a méně stromů. Údolí kňáku bylo bohaté a úrodné, a vrstvy úrodné země tam voda naplavila právě odsud. Byl to kraj říček a potoků a země hustého na tého podrostu. Lidé zde žili jen velmi zřídka v chudých domcích a na chudých hospodářstvích, kde si v potu tváře dobývali živobytí. A právě tady narazili na místo, kde už se někdo ukrýval. Byla to strmá rokle, na jejímž dně obvykle bublal potok, ale teď, na konci léta, se potok změnil v tiché praménky vody napůl ztracené v kameních. Honzárům to místo musel najít počichu, protože ze stezky rozhodně vidět nebylo. Popel vyhaslého ohně na dně rokle byl ještě teplý. Seržant ho prohlédl, poněkud těžce vstal a rozhlédl se. Někdo jako ti hoši ze včerejška. Nemohli to být lavci, seržante? Zeptal se maledikt. Mohli, desátníku, ale nebyli. Zavrtěl hlavou Honzárum. Přivedl jsem vás sem, protože to vypadalo jako slepá roklé. Ale je tady voda a jsou tady dobrý pozorovací místa. Támhle a támhle. A ten převěz dokáže celkem slušně uchránit před nepřízní počasí a i kdyby nebyly postaveny hlídky, těžko by se sem někdo dokázal připlížit nepozorovaně. Je to jednoduše strategický bod. A včera v noci si někdo myslel přesně to, co já. Takže zatím, co nás budou hledat tam nahoře, budem sedět v pohodlí tady dole, kde už to někdo prohledal. Pošlete i hned dva mládence tam nahoru hlídat. Apoléna se vytáhla první hlídkou na malém útesu na okraji Rokle. Bylo to opravdu dobré místo, o tom nebylo pochyb. Mohl by se tady ukryt celý oddíl. Nikdo se sem nemohl dostat, aniž by ho viděli. A ona plnila své úkoly jako každý jiný příslušník jednotky a při troše štěstí si rubaška najde někoho jiného, kdo ho oholí dřív, než se Apoléna vrátí z hlídky. Mezerou ve vrcholcích stromů viděla hluboko dole jakousi silnici, která se točila lesy. Nespouštěla z ní oči. Nakonec si přišla vystřídat řimbo a donesla jí misku polévky. Co to na druhém konci rokle zatím vystřídala tuty? Odkud si, kváku? Obrátila se k ní řimbo zatímco si Apoléna vychutnávala polévku. Co se může stát, když řeknu pravdu? Z muňkulu, odpověděla nakonec. Vážně? Někdo říkal, že si tam byla zaměstnaná v baru. Jak se jmenovala ta hospoda? A už se stalo právě teď. To nebylo dobré. Jenže teď už mohla jen těžko lhát. U vévodkyně V tom obrovském hostinci? To je dost noblesa. Chovali se tam k tobě slušně? Cože? No, celkem ano. Dost slušně. Byli tě někdy? Byli? Ne, nikdy. odpověděla Apoléna, která začínala mít strach z toho, kam jejich rozhovor směřuje. Dřela si tam hodně? Nad touhle otázkou se Apoléna zamyslela. Abychom řekli pravdu, pracovala tvrději než obě služebné a ty měly navíc každý týden jedno volné odpoledne. Obvykle jsem byla první na nohou a poslední jsem chodila spát, jestli je to to, na co se ptáš. A aby co nejrychleji změnila předmět hovoru, pokračovala. A co ty? Znáš muňkulu? Žili jsme tam obě, já i Tilda, tedy ti myslím tuty. Vážně? A kde? V dívčí pracovní škole. Odpověděla Řimbo a odvrátila pohled. A přesně to je ta past, do které tě může dostat nezávazný rozhovor, pomyslela si Apoléna. Řekla bych, že to asi není zvlášť příjemné místo. No, to máš pravdu, příjemné rozhodně nebylo. Bylo to naopak místo velmi ošklivé. Myslíme si, že tam byla i co to. Myslíme si, že to byla ona. Posílali ji hodně mimo budovu a na nájemné práce. A Apoléna přikývla. Jednou k ním přišla ze školy nějaká dívka a pracovala u vévodkyně jako děvečka. Přicházela tam vždycky časně ráno, vydrhnutá do červena, v čisté zástěře, odloupla se z řady dalších podobných děvčat, která vedla učitelka a provázeli dva muži s dlouhými holemi. Byla hubená, uctivá o ním naučenými mechanickým způsobem, tvrdě pracovala a nikdy s někým nemluvila. O třech měsících přestala do hostince chodit a Apoléna nikdy nezjistila, proč. Řimbo se dívala poli přímo do očí, jako by si dělala legraci z její nevinnosti. Myslíme si, že co to byla ta holka, co ji občas zamykali do zvláštního pokoje. To je jedna z těch věcí na té škole. Když se rychle neotrkáš, většinou ti začne harašit v hlavě. Předpokládám, že jste byli rádi, že můžete odejít, bylo jediné, co Apolánu napadlo. Heh, no, a kínkové sklepě naštěstí nebylo zančené. Ale slíbila jsem tildě, že se tam za rok v létě vrátíme. Aha, takže tak strašné to tam přece jen nebylo, usmála se Apoléna, která pocítila úlevu. Horší, v létě to ale bude líp hořet, už klíbla se řimbo. Nepotkala s náhodou někdy chlápka, který si říká otec šněrovačka. Ale ano, přikývla Apoléna a když ucítila, že se od ní očekává ještě něco navíc, dodala. Chodíval k nám na večeře, když ještě moje mat... Chodíval do hospody na večeře. Byl trošku pompézní, ale jinak vypadal dost normálně. To jo, přikývla žimbo. Na to nějak vypadat, to on byl kádre. Znovu se v jejich rozhovoru otevřela temná hlubina, kterou by nepřemostil ani troll. Jediné, co jste mohli udělat, bylo couvnout od okraje. No, asi bych se měla skočit podívat na, nad... na Ruperta, řekla Apoléna a vstala. Díky za polívku. Pak se začala pomalu spouštět mezi keři a břízami dolů po kamenitém svahu, až dorazila k slabému potoku, který tekl nad dně Rokliny. Tam jako nějaký obávaný říční bůh seděl seržant Honzárum. Jeho rudá kazajka, která by mohla posloužit několika mužům jako stan, byla opatrně přehozena přes nedaleký keř. On sám si stáhl košily, povolil kalhoty a jen nátělník teď bránil veřejnosti v pohledu na jeho nahou hruď. Z nějakého neznámého důvodu si nechal na hlavě svou čáku. Na kameni vedle sebe měl rozloženo holení, které se v jeho případě skládalo z malé mačety ostré jako břitva a štětky na holení, dost velké na to, aby se dala použít při tapetování k roztírání lepidla. Honzárum si máčel nohy ve vodě. Když se Apoléna přiblížila, zvedl hlavu a nadhodil přátelsky – Brý ráno, zpěváčku, nespěchejte, kvůli Rupertovi nikdy nespěchejte, sedněte si na slovíčko – Vizujte se, ať si i vaše nohy užijí čerstvého vzduchu. Starejte se o své nohy a ty se pak postarají o vás. Vytáhl z kapsy velký zavírák a kus žvíkacího tabáku. Určitě si nedáte taky? Ne, díky, seržante. A Poléna si sedla na kámen na protějším břehu mělkého potoka, který byl jen několik stop široký a začala si stahovat boty. Bylo to stejné, jako kdyby dostala rozkaz. Kromě toho právě teď měla dojem, že potřebuje pocítit šok z té čisté ledové vody. Správně, chlapče. Je to ošklivý zvyk, mnohem horší než kouření. přikyvoval Honzárum a odřezával si přitom porci tabáku. Začal jsem s tím, ještě když jsem byl kluk. Lepší než krta cirkou, chápeš? Nechceš prozradit svou polohu? Fakt je, že ten kus tabáku musíte vytáhnout skoro stejně často, jenže to ve není vidět. A Poléna si namočila nohy do potoka. Ledová voda byla skutečně osvěžující. Měla dojem, že se znovu probrala k životu. Ve stromech kolem zpívali ptáci. No, tak už to vyklo, zpěváček. Ozval se Honzárom po chvíli. Co myslíte, seržante? Ale u všech dňáblů zpěváček. Je takovej krásný den, tak se nedělej. Nemyslíš, si, že jsem si nevšiml, jak divně se na mě díváš. Dobrá, seržante, včera večer jste toho muže prostě zavraždil. Vážně, dokáž to, odpověděl Honzárum klidně. No jasně, to nemůžu, že? Ale to vy jste to celé připravil. Dokonce jste jako hlídku poslal ta a Igora. Víte dobře, že to se zbraněmi neumějí. Jak dobří by museli podle tebe být? Vy čtyři proti jednomu svázanému muži? Už klíbl se Honzárum. Houby, ten seržant byl mrtvý v okamžiku, kdy jsme ho lapli a on to věděl. Jen tak úžasný genius, jako je náš Rupert ho mohl přesvědčit, že ještě nějakou naději má. Jsme hluboko v lesích, mládenče. Co by s ním Rubaška dělal? Komu bychom ho mohli předat? Nebo jsme ho snad měli přivázet ke stromu a nechat ho odkopávat vlky, dokud se neunaví? Bylo to mnohem víc ve stylu džentlmena než poslední cigareta. Rychlé bodnutí někam, kde by ho to rychle zabilo, což on čekal a já bych mu dal. Honzárom si vhodil do úst žvanec tabáku. Víte, v čem spočívá základní vojenský výcvik, zpěváček? Proč všechno to ječení čení malých chrchlů, jako je řemender? Má to z vás udělat člověka, který na rozkaz vrazí čepel do nějakého chudáka, který na sobě má nešťastnou shodou okolností nesprávnou uniformu. Je jako vy, vy jste jako on. On vás vlastně vůbec nechce zabít a vy nechcete zabít jeho. Jenže když ho nezabijete, zabije on vás. To je alfa a omega toho všeho. Začátek a konec. Bez výcviku se to dělá hrozně těžko. Hruprti takový výcvik nepotřebují, protože jsou to džentlmeni. No, já přísahám že já, džentlmen, nejsem a budu zabíjet, když to jinak nepůjde. A řekl jsem taky, že se postarám o vaše bezpečí a žádný pitomý Rupert mi v tom nebude bránit. On mi dal propouštěcí papíry, Každý z Rupertů, pod nimi jsem sloužil, měl dost rozumu na to, aby ten přípis vrátil zpátky s poznámkou u této jednotky neslouží, nebo na dlouhodobém průzkumu, nebo něco takového. A vrátil to polní poštou naspět, ale on, on ne. Co jste to řekl desátníku Řemendrovi, že se dal tak rychle na útěk? Vyletělo z dřív, než se stačila zarazit. Honzárum se na ně chvíli zamyšleně díval a oči měl bez jakéhokoliv výrazu. Pak se tiše uchechtl. Ale, ale, jak může hoška jako si ty napadnout něco takového? Protože zmizel a najednou se objeví nějaké staré nařízení, které vám umožňuje nastoupit do své funkce, seržante. Proto jsem se taky zeptal na to předtím. Aha, jenže ono žádné takové zařízení neexistuje. Už klíbil se Honzárom a zašplouchal nohama ve vodě. Jenže ruprti knížky, paragrafů a nařízení nikdy nečtou, pokud se v nich nesnaží najít nějaký důvod, proč by vás mohli pověsit. Takže tady to bylo v pohodě. Remender byl posranej strachy, to víte sám, zpěváček. To je pravda ale mohl v tichosti vyklouznout později, nedala se odbít poli. On nebyl hloupý, seržente. Aby se najednou z ničeho nic rozeběhl v noci, bůh ví kam, musel narazit na něco hodně nebezpečného, když se rozhodl tak rychle zmizet do bezpečí, nemám pravdu? No tohle, v té vaší makovici se ale prohánějí moc ošklivé myšlenky, přikivoval Honzárům téměř šťastně. A Poli měla najednou znovu pocit, že si seržant tuhle situaci skvěle užívá, stejně jako byl spokojený, když protestovala proti barvám uniformy. Nebyl to křikloun ani hrubec. K to a Igoríně se choval s jistou téměř otcovskou schovývavostí, ale na maledikta a polénu a řimbo neustále tlačil a Poli měla dojem, že chce, aby oni tlačili zpět. To je tím zaměstnáním seržante, No, měl jsem s ním skutečně jistý rozhovor. Takové tiché týd a týd. <laughs> Upozrdil jsem ho na všechny ty ošklivé věci, které se můžou člověku ve víru a zmatcích války přihodit. Jakože vám někdo ze zadu podřízne krk? Ano, i o podobných věcech už jsem slyšel přikývil Honzárum s nevinným výrazem. Víš, hochu, z tebe bude jednoho krásného dne zatreseně dobrý seržant. Každý hlupák umí používat uši a oči, ale málo kdo používá mozek, aby je spojil. Já nikdy seržantem nebudu. Udělám, co je potřeba a jdu domů. Ano, přesně tohle jsem kdysi říkal taky. Hele, zpěváčku, já nepotřebuju žádné klepající tento Nepotřebuju Nepotřebuji papíry s novinkama. Seržant Honzárům ví, co se děje. Mluví s chlapama, co se vrací, s takovými, kteří by s nikým jiným nemluvili. Vím toho mnohem víc než Rupert, i když ten dostává různé ty přípisy z velitelství, které mu dělají tak těžkou hlavu. Se seržantem Honzárumem mluví každý a on si dá dvě a dvě dohromady. Seržant Honzárum ví, co se děje. A co se tedy děje, seržante? Honzárum neodpověděl okamžitě. Místo toho se se zafuněním naklonil a promasíroval si jednu nohu. Zašlý šilink na provázku, který si nevinně ležel na verudlém nátělníku, se zhouplku ku předu ale stalo se ještě něco jiného. Z co si vyklouzlo. Bylo to oválné, vyselo to na zlatém řetízku a na slunci se to zlatě zablesklo. Pak se seržant narovnal a předmět zmizel. Tohle je po čertech divná válka mladíků. Je pravda, že tady nejsou jen ští vojáci. Mládenci říkají, že viděli uniformy, které ani neznali. Za ty roky jsme nakopali do zadku pěknou řádku sousedních i jiných zemí, takže je docela možné, že se spojili a teď je řada na nás. Ale myslím si další věc. Ti vojáci tady uvízli, dobili pevnost. To je pravda, ale teď ji taky budou muset udržet. A blíží se zima a všichni ti sank morporku a Bůh ví, odkud jsou hrozně daleko od domova. Pořád ještě máme nějakou naději. <laughs> Zvláště teď, když se rozuřený princ rozhodl co stůj najít toho mladého vojáčka, který ho kopl do svatební výbavy. To znamená, že zuří. Začne dělat chyby. Víte, seržante, já myslím, jsem rád, že to děláte, vojí zpěváčku, Odpověděl Honzárum a najednou se znovu změnil v seržanta. A víte, co si myslím já? Až se postaráte o Ruperta a dáte si šlofíka, tak předvedeme mládencům nějaké ukázky šermu a dáme jim pořádnou lekci. Ta válka může být mizerná, hnusná, ale dřív nebo později přijde chvíle, kdy i ten chudák, co to, bude muset použít tu šavli, co oni pořád zakopává. Tak do toho!